arrazako txakurrak ikusi eta hobeto ezagutzeko parada iizanennda igande untan hirunen, Gipuzkako nazioarteko txakurren erakustazokan. Maia handia aukaiten duen xapelketa da bertako zaintzaileetaz gain Espainiar eta frantziar Estatutik jende hurbiltzen baita, zein Europako beste herrialdeetatik ere. Lehenik, hamar sailetan banatzen dira txakurrak eta sail bakoitzeko irabazleak finalera joaten dira xakuronena aukeratzeko. Egunean zehar hiru bisitari inguru izaitea espero dute, eta azpimarratuna izaten dute ziketaren garrantzia. Javier Redondo, gipuzkoako txakurren elkarteko presidenta. Ez, pero nosolos queremos que venga más gente, no porque el foro nos permite meter más, sino porque... Gu jeende gehiago etortzea nahi dugu, ez lekuak betetzeko, baizik eta nahi dugulako jendea konturatu dadila, txakurra animali bat dela, ez jostaiu bat, ezin da egu berrietarako eguberrietarako pari bezala erostea eta behin aspertua alde batera uztea. Lo que intentamos es que se den cuenta con un perro. Lo que hace es te da cariño, pero tú le tienes que dar. Nahi dugu jende hau hartzea txakurrak maitasuna ematen duela, baina gauza asko eskatzen dituela truquean, garbitasuna, janaria, albaitaria eta bar. Con eso, conseguirazten un buen compañero, que tuan aztea natural en cualquier sitio. Eziketaren garrantzia erakusteko, urtero bezala bertan izanen da Albaro Moreno txakurrezitzaia, trebatze zibilerako esempluak eskainiz. Bertan izanen dira ere, aurrera atera elkarteko kideak, nde ezinduarekin lan egiten dutenak. Erakusketan zer eskainiko duten azaldu digu Maria Rodríguez aurrera aterako kideak. Lan txakurrak izan da be bai eh, nahi dugu ini aurpegia ba, zelan eh, ezdaki zelan pasangoaldaben ondo be bai, bagurpelduun errobera baten dagoela, o sea, ez da da muga bat berantzako ez. O sea, jolasbal alda bera txakurrakin bai fresspe batekin ba igiliti hittzen bai erakusten bakarrik antolatzaile gomendatzen dute goizetik erakusketara hurbiltzea xakurrak zen erakustaldi ezberdinak ikusteko paradaukaiteko, bedatzi terdietatik azina irekitzen da erakusketa bisitariei.